І рішучість виповнює його. Ось прийде у Київ, роздивиться, розмислить, як слід. І тоді на Київ, там на нього чекають великі діяння. Чекає на нього Ярка. Сина йому покаже, нащадка Києвичів. Ім'я немовляті приберуть. Це має бути достойне ім'я. Ох, як важко вгадати оте найщасливіше, найдостойніше іменні, що в своїй землі і в чужих краях воно звучало дзвінко і гордо. Адже під руку київського державця має перейти земля по Дніпров'я, що віднині поєдналася з великими просторами інших племен слов'янських. Осколь сидів у лодії під вітрилом і мріяв, погойдучись на пружних хвилях десни. Довкола мліла у сонячному весняному Мареві земля сіверян. Мирне і спокійне плем'я густо розкинуло своє оселище по берегах ріки, яка нижче стольного града Новгорода-Сіверського розливалася широко, як море. Вінший час зупинився б тут, а зараз поспішав до Києва. Пахло в повітрі торічнім листом і терпкими бруньками. Ось-ось вони вибухнуть ніжно-оксамитовою зеленню і потягнуться до сонця. Весна. Боруниця за кормою лодій важка хвиля. Над головою дзвенить небесна сонячна безодня. У грудях і в скронях шумує кров. Цього разу він відчував прихід весни якось гостріше. Бо любив життя болючіше, бачив більше, робив усе натхненніше. Нарешті і для нього прийшла справжня весна. Тепер сприймає її усіма своїми дозрілими відчуттями. Мабуть тому, що в юні роки не був таким щасливим, як нині, той не помічав усіх приваб земної краси. Перша лодія, за якою йшов вітрильник з оскольдом, врешті чомусь завернула до берега. Спрямувала на піщану смугу, у ледів. Кілька спішених верхівців бігли до річки з усіх ніг, несамовито розмахували шапками, що кричали до них, оскольдів кормчий, і собі завернув до берега. Що тряслося? Причуття лиха, Скувало на митю все тіло, але уж другої миті серце його важко погнало гарячу кров, з нетерпінням узявся за весло, швидше б добратись до берега. Ще не причали Велодії, як почув тривожні голоси. «Княже, Київ-Ордав вступила!» «Звідки? Яка?» «Не відгаєм. Одні мовлять ніби хозари, інші ніби угри з печеніжжинами. Хто знає, а прийшли від хозарського степу. Кияни міцно стоять на валах, твоєї підмоги ждуть». Посланці перебивали один одного, були чорнілі, забрьохані, Лише очі гостро вилискували від спентеженості. «Що за орда? Так рано? Звідки ж взялися?» Кидали до київських послів веслярі. «Знову той степ. Над усіма ордами там володарює хозаріє. Хозарський меч завжди зненацька б'є у спину полянам. Мабуть, вітилі вже довідались за Лупкиню. А Ярка де? Як син? У Києві. Чекають на тебе княже». Привітно усміхнувся старший посланець. Оскольдові видалося, що десь уже ніби бачив його. «Хто ж будеш? Чи його роду? Ані чи його? Сам по собі!» Знову сині око усміхнувся киянин, насунув на голову потерту лисячу шапку, почалапав до свого коня. Оскольд насупився, зухвалець надто нечемний, не шанує належно його, можного володаря Слов'янської землі. «Та чекайте ж ви, ниці худі люди, він ще змусить вас низько кланятись йому, а зараз не час виставляти свою гординю. Та й не рівня йому цей же брак в обшмульганій шапчині, щоби він, князь землі Полянської, а тепер ще й волостель землі Полоцької та Смоленської, допитувався у нього роду, хай йде геть. Воскольда інший клопіт, як врятувати Київ від біди?» Світанок тільки починав жевріти, коли Оскольдові вої з великою тихістю Підступили до київських валів. За ними стояли неспутані, готові до бігу коні. Але ординців відразу не побачили. Не було видно поблизу й табунів худоби, з якої завжди орди ходять. Отже, не кочовий народ прибув до Києва, а налетіли розбійники таті, які заздалгідь знають, що доведеться тікати, тому приходять налегку. Дружина Оскольдова кинулась на ворожий стан зненацька, розітнувши посвистами мечів сірий світанок. Назустріч їй підхопилась ворожа рать, що опочивала за валами на купах шкур чи на сідлах, і зав'язалась зла січа. Спочатку тихо, зосереджено, лише важке хекання та вигейкування рубачів будило ранкову тишин. А далі зойки, прокляття, гучне брязкання мечів, дріщання списів і ратищ і стукіт щитів. Таки ж це була ординська радь. У шкіряних одяганках, хутрами назовні, а зверху кольчуги із товстої шкіри чи бриньові сорочки, шкіряні гостроверхі шоломи. Коли дружинники Оскольдові врубались клином у лави ординців, що притиснулись до валів, перед очима князя майнуло тонконосе смагляве обличчя з високим чолом над широким розкриллям чорних брів. Майнуло на мить і сховалось під шоломом. Не впізнав би ніколи князя Оскольд Чорнобородого, Тархана і Єхуду в цьому ратницькому одяганні, коли б не ота витончена рука, якою він хапливо насунув на лице шолом. — Дивись, старий знайомець! — кинув хтось із київських дружинників. І Єхуда за даниною прийшов. «А, ну, — Ануну, перейміть його! Оскольд Рвучко сіпнув коня за обороть, здибив і кинувся туди, де його воїни обступили чорного степового крука. Але на Оскольда чатувала підступна небезпека. Кілька ординських верхівців оточили його з усіх боків і насілили в груди списи. З-під шкіряних шоломів його пильнували колючі очі степовиків, які знайомі були їхні погляди, блискочей і лютість. Хто вони? Парчиль? Йохан? Чи це йому тільки здалося? Роздумувати і згадувати не було коли. Оскольд знову вже в котрий раз опинився в сітях смерті. Щільним кільцем обступили його хозарські комонники, хочуть взяти князя живого, та не бути цьому. Оскольд розмахував мечем, не чуючи ані болю в плечі від ворожого удару, ні гарячого струменя крові на скроні. Не відразу й побачив, як із протилежного боку, з під круч Дніпра, виповзла не мов би, з-під землі, нова дужа рать пішців і пішла приступом на ординців. Попереду неї врубувався у щільні ряди степовиків невисокий дужак в обшмугляній лисічій шапці, а поряд із ним завзято орудував мечем червонолиций рудоволосий кремезняк, на шоломі якого тріпотів червоний ялівець. Витер обличчя рукавом, роздирнувся і мало неукляк подиву. До нього біг розчервонілий, мов розпечене коло сонця, ніскинєв у шоломі з червоним ялівцем і о той посол, що перейняв його на десні за Новгород-Сіверським хто ж він, і звідки знову взявся отут. І враз догадався, та це ж він і привів сюди деревлянську радь, ну і звитяжище, але ж і ж зухвалий муж не сказав йому навіть свого імені. Встигли, встигли, радів уже своїм безбровим червоним обличчям ніскиня, стоячи перед оскольдом. Коби не сей кияни, не встигли б, очимав вказав на доблесного воє у лисячій шапці. Той був без шолома, ніби прийшов не на рать, а на гостину. Киянин білозубо сміхався, зняв з голови шапку, з-під неї висипався на плечі сніг білого, як льон, волосся. І тоді оскольк його упізнав. Пастух, це ти колись врятував Київ від древлян? Я просто одказав пастух. Але ж ти тоді так несподівано щез. І мені свого не сказав. А навіщо? Ще роздивувався звитяжець. Нагороду маєш дістати, честь Києва врятував. Нагородою мені є честь Києва, мовив пастух. Натягнув свою кумедну шапку і посміхнувся, а тебе, князю, бачу, добре пошарпали. Тоді інші зауважили, що сорочка Воскольда на спині була розірвана, крізь вічка кольчуги сочилась кров, обличчя й руки у багнюці. Кінь його увесь замилений рожевою піною, ніздрі широко роздувались, у вирлах ще не усівся жах. Пошарпали, відповів князь, та байдуже. А тобі чоловіче щира вдячність, молодець єси. Коби не він. Устряв у розмову Ніскинє, не встигли б тобі на поміч Оскольди. Тягнув за поле люто, каже, біжимо, боржі, бо поб'ють Оскольдову дружину, ну ми на лодії і гайда. Ніскинє лащився як пес, а вже ж, зять його Оскольд пригорнув під свою руку, он які землі багаті, з таким сусідом краще ділити поганий мир, аніж вести добру війну. Та інше важить, ярка подарувала Києвичам нащадка, а йому онука. Це справжнє щастя, бо Ніскинє Вельмича долюбивий, але має тільки дочок. Нині ж у нього є онук, буде нащадком не тільки Полянської, але й деревлянської землі. Дякую Богові нашому і тобі скине за поміч, Оскольд почав розминати затерпле плече. Так це правда, що ти хрестився? Здивувався Ніскинє. А боги твого роду як? Як бачиш, також допомагають, усміхнувся в темний вуз Полянський князь. А де ж пастух? Схопився він. Усі роззирнулися, але того си пастуха в встарій лисячій шапці ніде не було. Допоки князі обмацували один одного поглядами, обмінювалися словами, той пастух уже йшов до своїх кошар і стаєнь. У нього ж свої клопоти. Далеві мені весна, вовки оцій порі голодні, заберуться в кошару, геть перепсують отару. Який одвід дасть тоді князеві, власне, не йому самому, а клятому тіуну, котрий у три ока пантрує за порядком у княжому дворі, треба лишень поспішати. Ішов собі чоловік до своєї роботи. Ге, нагороду, каже, дістав би він простий смерд київський за честь стольного града. А що йому та княжа нагорода? Має собі найвищу нагороду, бо робив справу по честі. На чуже оком не накидав, на чужій біді рук не грів. Та й на шию свою нікому не давав сісти, волю свою беріг, як і свободу своєї землі, свого Києва. Оце і є йому найбільша нагороди, чисте сумління і висока честь. Аніскиня тим часом уже оповідала Скольдові про священника мистевоя, приблудився до іскоростиня, намовляв його деревлянського князя визнати єдиного бога і єдиного владику на землі Подніпровській Оскольда. Але ж, як буде тоді з деревлянським Дашбогом, розгнівити покровителя своєї землі, він не наважується. Оскольд лише посміхався примруженими очима. Хитрий, влукавий ніскиння, ховався за свого бога-покровителя. Насправді ж він не хоче визнати полянського князя першим владцею в землі Слов'янській. Дашбог мовчав би так само, як і Перун». Усі боги нишком підкорилися б єдиному богу, але властелі не жадають того і здіймають самі свої мечі проти єдиновладдя Києва. Так гадав Оскольд, бо ще не знав, що славянські боги не мовчали. Очі перунового ідола на Київській горі вже не раз наливались кров'ю, коли старий волк згадував ромейського бога у парі з ім'ям князя Оскольда. Та зараз колишні затяті вороги йшли поряд. Нині вони були союзниками по борні й по духу, забули свої недавні кривди, що старе згадувати, коли їх нині єдна і спільна перемога. Може, вперше в житті старий киня тепер інакше подивився на київського володаря. Десь у душі гордився родичанням із ним і, певне, від того переймався тривогою. Збагнув, що сидіти на київському столі не так просто. Тут устигай тільки відбиватись від посягань, то з одного, то з другого, то навіть з третього боку. Вони тепер. Де ті хозари? Де їхні орди? А дивись, добігли до Києва. Занесли над ним свій меч. Лютий хозарський меч. Йому ні ски ні того й не присниться. Аж ось коли відчув важкість золотого київського стола. Може через те нарешті це збагнув, що почав важити його життям і славою свого переємця-онука, який он зараз кричить на всі княжі палати. Лебонь його діда, свого князя Деревлянського, вітає і отця свого рідного, відважного Скольда».